wa sharr al-umur muhdathatuhah, wa kulla muhdathat bid'a, wa kulla bid'a t'inzalala, wa kulla dhalalatin fin nëar. Tundururur basim ta'af. Kathana Allah subhanahu wa ta'ala in Qur'an, Zahar al-fesadu fi l-barri wa l-bahri bima kasabat eidi n-naas, li yudhiqahum ba'adha al-lidhi yamilu la'allahum yarji'oon. Kathana ushpaq, ishka t'ri minitok dhinadet. Kathana ushpaq, ishka t'ri minitok dhinadet. Përshka këta saj që kam vepruar njërzit me duar të tyre Që tu japa Allahu atyre të shiojnë një pjesë të saj që kam vepruar që ata të këthehen Kështu Allahu i madhëruar u ashtonë së provat njërzve Dhe fatkisit në të jetë Për të falur gjunakët dhe për të disforbuar ata Ka hedhur Allahu subhanu e taala Fitën e të shumë të tek njërzit që disë përvojë të atë shikoj kush për e tyre do këtheje të kallohë dhe kush për e tyre do marrë rrugën e keqe. Edhe sa vjen edhe fitën e të shtorën më shumë. Edhe një piesë e tyre janë treguar në hadithët të sakta të cilat përbëjnë shenja për e shenjeve të kiametit. Edhe për e tyre fitën e dhe dhe sprojë që do të vrinë njerëzit, që janë piesë e shenjeve të kiametit, që ato tash më kanë dalë është dhe shfaqë e ignorancë Në ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem se një prej shenjave të kiametit është përhapja e ignorancës. Foth profeti sallallahu alejhi dhe sellem përpara kiametit do vin disa ditë në të cilat do largohet dija dhe do vi ignoranca pa dija. Ktu ka për qëllim profeti sallallahu alejhi dhe sellem dijen e fesë, sepse ai është i dërguar i Allahut dhe u mëson njerëzve fenë Allahut dhe për atë flet Të regojnë që në kone fundin njerëzit do bëjnë një randë, nuk do t'a njopin fënë, e do vi këj një randë duko ushtuar dhe dhja duko paksuar dhe e se do vi një kohë, që njerëzit nuk, nuk do t'a din që është namazit, që është zekati, që është haqëgjit, që është ajgjerime më radhë. Edhe kjo është po thuaj se afruar, shikoni sot përvesh namazit atatë cire të falim, të tjerat nuk i di njeri ose shumë pak i di reg Dhe kjo është faktisi Sepse dhia është drit Allahu subhanu wa ta'ala Dhia në ka për drit Ma antës të cilës njëriju Shikon rrugën e vërtet Për të ka Allahu subhanu wa ta'ala Dhe kur njëriju e hum dhia në dhvërtetës Njohi në Kurani dhe sunetit Ateja e i hum bet rrugën Dhe kur e i hum bet rrugën Hy në gjehnem Dhe kur nuk njef njëriju dhvërtetën Atëherë për ti mundë presë është do dhe gjeje Allahu ka thënë në Kur'an Inna ma e khshë Allahe min e ibadil ulema Allahu në kam frik Ndër ropër të ti Ndër gjithë ropër të ti kam frik dje gharat Ata që njohin atë Ata që njohin kufit e ti Kjo të rgonë sa ata që nuk e njohin Allah Dhe nuk njohin kufit e ti Ata janë të paditur Dhe ata nuk e kan frika Allah Dhe kush nuk e kan frika Allah Dhe kush nuk e kan frika Allah Atëherë ai mund të bëj çdo lloj gabimi, mund të bjerë çdo lloj gjunafi, të vogël apo të madh, që e nxjerr me frikë apo jo. Në gjithësuaj një prej shenjave të kiametit është të, të njerëzit do përhapet korracia. Korracia kjo smundje e keqe tregon se disa sahabë shkuan tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë, dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam atyre: "Kush është i pari juaj?" tan është gjedi ibn Qais por tha ai tha ka një cilësi tha që është koprac. E tha profetit sallallahu alajhi wasallam e ku ka cilësinë më të keqes së kooperacia nuk është ky i parë juaj por i parë juaj është Filani. Dhe tregon për djalin e Bilal ibn Ma'rurit. Ma ky ishte i parë i tyre, thotë ky është i parë juaj. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë e ku ka smundje më të keqes së kooperacia për këtë smundit keq që ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem sa do përhapet më vonë në fund të shumë tek njerëzit do përhapet në masë të gjerë, nuk do ta kenë më mendin e njëriut të tjerë, nuk do pyese për komshin, nuk do pyese për shokun, do pyese për të varfër, as për njëri, por do do interesohet vetëm për veten e tij. Edhe lakmia e madhe për dynjën do bëjë komo edhe më shumë koprrac, edhe kur ata të shtrëngojnë dorën, edhe Allahu i madhuar ngushton rrezikun, edhe u hedh provat. Sëpse Allah subhanu të ala silët me njerëzit si që silën ta me njerë tjetërin. Kushtë të regohet bujarë, më ta të regohet Allah bujarë. Kushtë të regohet kopratë, Allah u ja pengonë atë si pasa sa që mëriton. Ja pengonë riskën. Ka të regohet profetisë sënë Allah v.s. në një hadith, thotë, Do afrohet koha. Do afrohet koha, kjo është përshinjët këa medit që koha do kalëj shumë shpejt. Nuk e kupton njerëju si filon dita më rëndita. Si vetë, nuk ka bërë që ditë afare. Po do paksohet puna. Njerëzit domethënë nuk do bëjnë punë mirë, dhe janë shumë larg ku vet mirë. Nuk ka përcjellim do paksohet puna që s'do punojnë në dynga. Përkundazi, në dynga të punojnë edhe më shumë. Dhe kjo është arsye pse do paksohet puna. Sepse njerëzit kanë mendten të dynga. Për për dynga ai shigazun punoj 8 orë, çdo ditë, minimumi 8 orë, se mund punojnë edhe 10 orë, edhe 12 orë. Çdo ditë. Edhe nëse nuk bën pushim nuk ka shumë problem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 Domethën kjo është puna e mi që do e njerës, të largohet tani sepse kohe të tjera është të shqetësuar, nuk u ka lënë njerëz televizori dhe interneti dhe edhe edhe pistigjet e dynjeve nuk u ka lënë vend njeriu që ai shqetësohet me njerëz me ato që rrethojnë, por është kthyer njeriu në një robot i cili ka përpara tij një ekran dhe ai është gjithë bota që mendon ai që ka përpara vetes tinë, i koqë ai në të vërtetë është ndrruar në ruër, një i të ftohtë që i ngjan murit në të vërtetë. Sot, në basit do, do paksohet puna dhe në fundfarët do hidhet kopratësia të kënjërësit. Gjithashtu një hadith jetër, ka të reguar profetisë sënë Allah v.S. me thot, Pasha atë në dorë të të ciljët e dë shpirtim. Nuk ka përdu bërë kemeti, dhe eri sa të shfajqet i moraliteti, edhe kopratësia, edhe të regon në shenja tje që do të regon në pasë. Thot nuk ka përdu për kemeti desat shfaqit i moraliteti dhe thot të shfaqit kopratësia të kënjerëzit dhe kopratësia që e smundje e keqe e cila e shkatoron njerëjun si shtot profetis sallallahu alai sallem e ku ka smundje më të keqes e kopratësia Një për shenjeve të kemeti gjithështu e shfaqa e i moralitetit Thot profetis sallallahu alai sallem Pasha të në dordit cili shpirtim Thot nuk ka përdu për kemeti desat shfaqit i moraliteti Nuk ka për të borë kërë mejtët dhe sa të shfaqit i moraliteti. Do shfaqit i moraliteti të kënjëzit dhe jeri sa do vi një kohë që njëri ju më i mire shajit cili shikon dhe dy persona në rrugë duke borë i moralitet. Dhe u thotë dargoni pak më tuti më se bëni këto. Shikonin qërë pëndodhë dhe karasoni ma të që ka thëmë profetisë sallallahu sallem dhe ma të që janë trasmeturë ga serefët tanë, shikonin realitetin e hidhurë i cili duhet na bëj në të vërtet neve që të qajmë gjakë dhe jo lot Thot një prejshenje vë gjithashtu është për hapja ose dhe më thënë shtimi numit atyre njerës të cilët të radhëthojmë nuk gjenë me njerës besnik nuk kam besnikëri besnikëri e ka humbur besnikët kam vdekuar Allah i më shirovë besnikët Allah i më shirovë të ta që kanë gjenë besnikë se të sot ti kërkosh me gisht ta njerë besnik nuk i gjenë Edhe thot profeti sallallahu alejhi wasallam që nuk ka për të bërë kemedit derisa të shfaqet ndërtjera, thot gjithashtu edhe të tradhdoi besnikut, do të thotë që ai që hiqet si besnik të tradhdoi. Gjithashtu ka thënë derisa për sheshin e kemedit që njeriu që është besnik, ngaqë është shumë pak nuk e besojnë njeriu që unë tradhfar. Kurse tradhfarin e quajnë të gjithë besnik. Shikojeni realitetin sot çka ndodh. Njerëz që thjesht janë tradhfarë më të mëdhenj ndaç në rangun fetar, ndaç në çdo lërangun tjetër, ata janë njerëz më të besueshëm se të njerëzit. Shëjtëra është ngritje lart e lartë, njerëzit ulët edhe ulja e njerëzve të lartë ose të vdeke njerëzit të lartë. Ka thënë profeti sallallahu alajhi velem nuk ka portobor Këmetit derisa të, të ngrihen lart njerëzit e poshtër edhe të ulën ose të vdesin njerëzit e lartë. Dhe kjo gjithashtu do të ndodhë. Dikur hajdu ti Queshe njëri i keq I drejtojsh e gishti A i gjitho shë fjallë të pista Queshe njëri i keq I drejtojsh e gishti A i person që bënd të imoralitet Queshe njëri i keq I drejtojsh e gishti Edhe kështu më radhë të gjitha Ato gjërë të cilë njifën nga natyre Pasën jezoj që ratonë të citullta Kurse sot A i person që vjedh A i quat i shkathot A i që, që, që mështronë Që ajoj që bëni moralitet, ajoj është moderne, e modernizuar. Sa me e shvesh u tjet, aq me afer, botës për endimora është dhe aq me e shkathët është dhe me mirë është për njërzimin. Dersa arrin grata që njërzit ngrën lartë dhe bërësojnë dhe i vindosin në parinë të tyre dhe i quajnë dhe yvje, kë ata njërzit e njërzit më të po është të shëshërisë që i bëjtë të gjitha pislikët, mund të zoni materialet të shumëta në cilët frizit për këta që i quen yjet e shëqëris ose yjet e artët, dë shikosh të këshumisët dërmuse e tyre, që të jetë e tyre private, përveç të tradotish bashkërëtore, edhe mashtrimeve, edhe vjedhive, ka hyre dhe homoseksualizmi e pislikët e tjera të i të rangu sa të duash. Edhe këta me gjithë të pislikë që i bëjnë të quen njërës e lartë quen yjet yjet e muzikës yjet e kinematografis yjet e ku edhjumë se qfar të gjithë të quen yje por këta janë yjet e gjenemit po qësët dhe në leo të quen yje edhe kjo është e jo që të regohen hadith që dë ngrien njërës dhe poshtër ndërësa njërës dhe mirë njërë dhe quen të rëtharë, mashtruesa kriminela, terrorista ata të cilit i këtën një por ta dhurour Allahun vetëm, për mos vjedhur, për mos mashtruar, për mos i bërë njeriu, domethënë, keq, për të sill mirë me njerëzit, të gjithë këta që quhen njerëz të cinj, të cilët i bëjnë dëm shoqërisë, ndërsa ata të cilët i bëjnë të gjitha pëslliqjet, ata janë njerëz që quhen njerëz lart, të lartë, njerëz që do bëjnë dobishë shoqërisë, shikoj ato politikanët. Nuk kam nevojë të thas fare për politikanët, ata janë vetë një tjetër. Atën zin palas vet një tjetrit. Njëri për për për e fusën dhe një i akuzon tjetrin për hajdutëri, tjetri për mashtrim, tjetër për korrupsion. Ka rasti e fuset në njëjtetin mburt për hir të vjedhjeve që kanë bërë në të vërtetë. Edhe pastaj shikoi gjithto çë tregojnë, këto tregojnë atë që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem do hyjnë njerëzit e poshtë. Mendo pak kur paria i vjen dorë hajdutëve, çfarë mund bëjnë ata me njerëzimin? Dhe kjo është për shenjën e Kiametit. Gjithashtu një prej shenjave të Kiametit është që njerëzit nuk do interesohen se nga e marin pasurin, a nga halal dhe nga harami. Për këtë ka thonë profetis sënë allohet sëllim hadithin që e trasmetohen e buhoreva, dhe do t'i vi njerëzit një kohë në cilë njeriu nuk interesohet, nuk shqetsohet nga e merë pasurinit tja, a nga halal dhe nga harami. Pse? Njërë antë është, nuk e di se që është halal dhe që është harami. E dyta, dashurri e dy njasi ka hyrë në zemër dhe e ka kapluar zemër. Edhe nëse falet, fillon në namaz e ti në mërët dy qanët. Ose në mërët pasurin, kam qitë kam, kam blenë, kam blenë, kam blenë, kam blenë kajqë. Atëherë, kë njeri, a e ka mene të halët e harami, nëse ti i thua ti, kjo është haram, ti e rëmiku në mërë një e ti. Nëse i thua që të se ka lejuar Allahu, atëherë të ti e ekstremist. Pse? Pse pëse nuk i Sepse i të dëshiron që i të fitojë atë në zdole rrugë e qofë. Ta mëmë si shka dhe në profetit së nësë, nuk i interesohë, nuk bëhet bëhet bëhet fare. Vjenë falë në gjami, falë gjumën, shkonë falë e pësë vatë, mundi falë në shpisi falë farë në gjami, nuk do të di pasë se që farë ligje shka vendonë së Allahut e këpasuria. Si fitohët pasuria, si do shpenzua si pasuria, nuk shqesohët farë një kohë që profetit së nësë ka dhe nësë, vetëm për kam Atë kamata që njërës dhe konsiderën shumë thiesht. Prejë saj, djetarët janë thynjur. Nga thënë profetës sënë Allaho lësëllem. Kamata është 73 porta. Me lehta e saj, është njësoj si dëbëj i moralitet njëriju me nënën e ti. Me lehte kamata. 73 porta. Mos më thotë njëri që unë e di kamata, nëse unë jam i sigurët, jam i sigurët një qimë për qimë që shumisë dërmu se muslimanëve, din ka matë gjithsej vetëm 1%. Kurse në 99% të lomadës kamatos nuk e kanë ide fare. Kur Umri Radhiyallahu anhu i thotë thot sahabëve, "Ka vdekur profeti sallallahu alejhi wasallam dhe ne kishim për t'i bërë disa pyetje në lidhje me kamatos, se nuk i kemi të qartë disa gjëra." Umri me Xhattabi Radhiyallahu anhu. Po po një rand më konë sot më. Çfarë do të thonë? Në kohën ku është përhapur ka shumë ignorancë. Kjo është një çështë kamatos, e sa edhe çështja tjetra ka trehtie. Se çu do t'i njohësh njëriut sepse ai mund blejë mund shësi. Ka nevojë të njohin. Nuk i intereson njëri fare. Bën treti të, të shumëllojshme. Asa ka idenë fare që do mund qenë kamat. As nuk i shkon dorë mend. Edhe ai nuk shet sot fare për të llogjeje. As nuk do të di fare për të llogjeje. Pa mos siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk i intereson nga fiton pasojë hallah apo haram. Edhe ta pasaj, e meriton ndënim për Allah subhanahu wa taala. Njithashtu, profetës Sanat Salim ka të reguar në mënyrë të veçantë për qështin e kamatës në hadith e njëtë rastëmë të në nësërkët i thotë, ndër, në më përparës e të vikë e meti do përhapet kamata edhe imoraliteti edhe alkoli. Kamata, imoraliteti, alkoli. Shikoj të të treja sa shumë ja përhapur mes njërzve. Shikoj kamatan. Shikoj se se janë shtuar bangat, janë ngritur dhe janë, janë përhapur si kërpudat mas shiotës. Thu shbalë, ka shumë para pas në njerëzit që po të asudiot në të vërtet, shikosh realitetin e banka, ke përkuptuar që ato janë, janë disa kasollë e mashtrimi. Janë disa kasollë e mashtrimi, që në të vërtet janë formuar për të mashtruar rëpë dhe për të pijir gjagur njerëzve. Po e për sërisë, janë ngritur për të mashtruar njerëzit dhe për të pijir gjagur në tyre. Si që ishte, tas mund të shpjegojt dhe me dy fjar Kush dëshiroj na i mund ta gjejësi. Kjo është valla e së vërtetës. Ato funksionojnë bankat ose funksionojnë njësoj siç funksiononte dikur Studia dhe Jhaverri. Në të njëjtën formë, vetëm se këto përqindjen e kamata të mëdha kanë shumë herë më të vogël për këtë arsye ato nuk falimentojnë më njëherë. Po sikur të krijohet vetëm një krizë fałsa. Të duan njerëz që kamata ka ka që banka ka falimentuar, do shkojnë 2300 parë se këto parë që më të vërtet ka për të falimentuar banka. Pse? Sepse është ndërtuar në vërtet në mashtrim. U thotë njerëz që kanë paratë, nuk kanë paratë në vërtet, vetëm marrin prej tej ja pinin me hapën mua, marrin prime, t'apin ty. Do në talu dhe njëzë të ndauhet para të njerëzve edhe në fund fare ata dalin fitimtarë, sepse rrin këmbë për mi këmbë dhe marrin vetëm fitim. Kurse ti me mirëbesim shkon nëën e paratë atje në bankë dhe kjo nuk lejohet fare, është pjesë e komata. Po do përhapet komata, shikoni se shumë përhapur komata. Ai se tregon në një thënë nga Mësudi, po do përhapet ai shumë komata sa Në edhe njeriu më i mirë thotë do ta nëse nuk e prek Kamata ka përta prekur pluhurin e saj. Pluhuri i saj. Allahu e naruit, një kohë që profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam ka treguar që Kamata është mallkuar. Të Kamata është mallkuar ai që e merr, ai që e jet, ata që janë dëshmitarë në këtë lloj akti edhe ai që e shkruan, të gjithë janë të mallkuar të Kamata. Gjithashtu thotë do përhapet i moraliteti. Folëm Do përhapët alkoli, shikoni klupet, shikoni se sajnë përhapër klupet, në dëmirë shdo klupi dhe klupi, shpër gjenë, gjenë i klup tjetër. Në më dhe nëse do themi që klupet janë ambjentët më të përhapuar në tëllë dhe shëqërije, kjo besoj se nuk është gjenështër. Shme e përhapër se furët të bukës, me e përhapër se dy qanë të robave, me e përhapër se dy qanë të këpuzve, me dy qanë të gjithë tjetër. Allahu i mire, po kjo është ajo që unë shoh. Ai shohet për hapur dhe njerëzit punë nuk kanë, lekë nuk kanë, tër diten rrinë për klube dhe pin. Se ngjijnë lekët, Allah e di. Tamam, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që para këmelet do shtohen dhe janë duke u shtuar, janë duke u shumuar, por shkon aty ku nuk mban më. Kulmi. Allah u na ruaj nga dënimi i ti, tij, sepse shtimi të i këtyre gjunave në të vërtet vetëm se afron në dashkimin e Allahut. O idha aradna an nehlika qarye amurna motra fiha fa fasqu fiha fa haqa aleha al qaul fa damarnaha tadmiran. Atë Allahu më detyror. Dhe kur ne dëshirojmë ta shkatërrojmë një popull, ne e urdhërojmë parinë këtij populli. E urdhërojmë urdhër i eksistencës dhe urdhër sheryatik. Dhe ata thotë bëjnë gjunafe, bëjnë fusuk, bëjnë shkatërim të tokës, bëjnë pislliqe, paria edhe meritojnë dënimin, edhe pasta i të dëshkojnë. Pari e je pleje për të bërë moralitet, je plejen për të drejtë e, për e më seksualve, je pleje për të për për përslijgjët tjera, e mëra, dhe sa kur të të tësot, i shkatronë Allah të mire të qimë, a mund shkatronë të mire me të qimë, ka thënë profetisë sallallatës e nëmpo, kur të shtot përslijku, Allahu në ruhet nga zemërimi ti. Falënderimi dhe lutja e paqes mbi profetin e Allahut, mbi familjen dhe shokët e tij të gjithë. Mbaqen. Një nga shenjat e kiametit është përhapja e veglave muzikore dhe muzikës. Muzika në Islam dhe është ndaluar, është haram. Edhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë dietarët e medhheve. Në medhhebin Hanefi, muzika është haram. E Buhanifi thotë Kushë dëgjon muzikën me kanajsi, ai ka vër kufër. Kjo është albuani vësja e imja, ha. Muzika në mëdhënin e Imam Malikut është haram. Muzika në mëdhënin e Imam Shafiut është haram. Muzika në mëdhënin e Hanbelive, Imam Ahmedit është haram. Ata kanë qenë dakord të gjithë që muzika është haram sepse për të kanë ardhur disa hadithe, madje edhe disa hadithe nga Kur'ani. Edhe hadith që në intereson ne këtu është hadithi që ka transmetuaru Buhariu dhe është më së sakt e ka saktuar mbi 12 dietar. Dhe veti më në Bukhariu për desa kanë zirë të hadit në liberit dhe ka saksurët Nga Ebu Amir ose Ebu Malik e Leshari Të regonë se profetis sënë Allah v.s. ka thënë Do, do vinë disa njerën nga umeti im Do jenë disa njerën nga umeti im Ata thot do të bëjnë halal I moralitetin, mëndafshin, alkolin edhe muziken Thot do zbresin rëz një mali Do të vithët bariu me delet e tyre, do i, i thonë eja nesët të tjapim pjesën tëndët parasit takon. Të Kur u vjenë e i varfëri për të kërkuar të shka, i varfëri për të kërku sada ka, edhe i thonë hajde nesëm, më sajde sot, ik e përzen, edhe të nesëmën, Allahu subhanu e ta'ala, u ahedhë malin për siper, edhe një pjesë për e tyre ishë ndëronë në derra dhe në majmuna dhe ditë një gjukimit. Ka të rëgurë profetisë sa në dhe senë të hadithë të sakë, që ka transmituar më Bukhariu, që do vij nga umetim kone fundit, disa njërës të cilët e bëjnë halal i moralitetin, ka ndodhër, mëndafshin, pa ndodhë, muzikën, edhe alkohlin, të gjitha ka ndodhër, dhe për shdo njërën për i tyre, muslimarët kanë jetur hilet veçanda për të bërët të dejuar, dhe, Kur ata ti lejojnë haram të Allahut me hile, Allahu i mëdhur do t'i ndëshkojë ata siç kanë ndëshkuar popujt e mëparshëm. Allahu subhanahu wa taala ndëshkoi tek xifut, ata që quheshin që ashabu sadt, quheshin banorët e shtunës, sepse ata i donin ti bënë hile Allahu subhanahu wa taala. Allahu ndaloi peshkimin ditën e shtunës. Edhe ata i kënë rrieta të premten dhe i merrin të dielën, edh doshin se mi duhet të bëj jetë shtunën. Dhe Allahu si sprovë kishte hedhur që vetëm shtuna vinin peshk. Ditë në premte, ose shdo ditë tjavës nuk i vinë të kovër peshku. Ditë në shtu në vinë me shumis për të ispërvua Allah subhanu ta'ala. Edhe ata bën hila Allah dhe ishënërojë Allah subhanu ta'ala në dera dhe me muna. Për këta e syrë do të ishënërojë Allah dhe nga umeti islam, disa njerës në dera dhe me muna, të cilët e lejojnë i moralitetin, e lejojnë mëndafshin, në alkolit edhe muzikën. Shikoj e o dhe zhësi ësht Mbasa shumë prej tyre me gojë nuk ta thonë që muzika është halal. Por shumë prej tyre kanë marrë muzikën edhe në shtëpi në Allahut e kanë futur. Wallahi fatkesi e janë fatkesi. Edhe fatkesia më madhe se kjo fatkesi ash ne nuk e ndiejmë që kemi fatkesi. Domthon in kuntela te drife tilke musibetun, ou in kuntet te drifen musibatu azhama. Nëse ti nuk e di, kjo është fatkesi, por nëse ti e di, fatkesia është edhe më e madhe. Kur ti e di që muzika është haram, Ti muzikë është shpina laut, muzikë është hërëm për qësi, dhe shpita të ku të gjithesh, hyrë shërtani i ke me lajket, nërgonë mëshirë në laut, vje zëmri me laut e këti, ti shkone e silët të të në shpina laut, dhe të romin e pasë e qithon të govë thënë, plejqve e të rive, o vlezër fik një celularët, o vlezër fik një celularët, edhe gjonë pasën e për celularët, o vlezër në shpina laut, loj loj melodish, loj, loj, muzika, ka raste zërat e grave të pista, të shtura i dëgjon ne duke fal namazën, ai vllai ka dëvojshmëri e madhe, nuk e fut dorën në xhep që ta fiki, sepse është duke u falur, nuk e lviz dot dorën. Ka shumë dëvojshmëri. Dëvojshmëria e tij është çon drejt për lupi që serviz dorën, ndërkohë që ai mban muzikë vllai peslidhës. Dhe i vjen xhamin shtëpinë Allahut, ndërkohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Të mosë shqetësoj" ai diqon non quran atë të që falet. Domethënë në shtëpinë Allahut janë dy persona, njëri falon dhe tjetri lexon Kur'an. Nuk i lejohet atij që lexon Kur'an ta ngrejë zërin që të çësojë të që falet. Kur nuk lejohet ta ngrejë zërin, përcësoj një person që po falet, duke lexuar librin e Allahut, a mund të lejohet të ndezësh muzikën në shtëpinë Allahut? Nikeqë profeti sallallahu alajhi wasallam kur dëgjoi një fyell nga larg, i vuri gisat në vesh dhe i thosht Abdullah ibn Umrit, a dëgjohet më? A dëgjohet më? Desse kur i thënë nuk dëgjohet më atë i hojë çdo bën. Robi do të fal, ti heçi duart nga nga namazi të magjishën të vesh, sepse vllai musliman nuk e fik dot, sepse vllai musliman harron. Vër atë çkren e silencit. Hiq zërin, veri diçka tjetër që nuk është muzikë. Kasa të duash, unë jo nuk kam ç'të bëj. S'ke të bosh, ka pa jetë me gjithë solar. Se zgjidhe kush ose zgjidhe, zgjidha ta fusë në Allah ose atë shejtanin, fyllën e shejtanit nën Allahut, në ndërprerje namazi shejtani, edhe në shpinën e Allahut mos mos ta lënë rahat. Po qësën në shpinë Allah, të futit muzika atëre i bikë, me i këfare, me i thonë të tokës hapusë, zë nuk jetohet më në këtë bënja, nga fitët të shumë dhe që janë kryuar. Thotë profetisë sënë Allah, do të apin disa njërën nga umetim alkoholim, do të i vendosin ati e mërë tjetërën. Kam par vëllë maj, kam par vetë, në disa vënde arabe, i thonë vetës vënde islamë, Shkruan aty nuk shonë pije alkolike, por i quanin pije shpirtoroare. Ja ka ndryshuar emrin, thotë, i quajnë me emra të tjerë. Thotë, i quajnë me emra të tjerë. Thotë, "Dhe do tu do tu bije me vegla muzikore mbi kokën e tyre", thotë. "Do këndojnë, thot, grab, mbi kokët të këndoj, thotë, grad mbi kokën e tyre, këtyre që pinë. Allahu i, Allah, i madhhor do t'i fundosë si këta njerëz, e do t'i shndroroj disa për tyrën në derë edhe në Majmuna." Do t'i shndroroj një pesë tyrën në derë me mund, do t'i fundos Allahu dhe ishtë në rëndera me muna. Kë, ata që të gjenë muzikën dhe ata që pinë e lëkollin. Për ndaj të ruhet gjithë njerë i për njerëzve, për neshë, për aty që vinë falen e mëral, se mos i vizë e mërimi Allah për kuftuar, për pa parlimëruar, për pa pandehur, sepse Allah subhanu wa ta'ala të vënon, por kur të vjenë dhe njëmi ti, nuk shpëton ma pas. Inë Allah lajum njën i dhalim, Allah i madhuar e le mizorin, at bo gunave le le dersa hatta idha akhadahu lam yeflit dersa kur e merr nuk i shfuton ma prandaj lullsallahu ne madhuruar te na ruaj nga zemrimi i tij lullsallahu ne madhuruar te na ruaj nga shkaqet qe cen te cojn te zemrimi i ti. tij kjo jete esh e shkurtër mbas saj do vi dita llogarises prandaj lum per atë qe przygotitet ruhet ne kto loj kohe qe an per ka per habur ka shume fitnet ruaj veten e ti nga haramet ruan syrin e ti, veshën e ti, gojn e ti, lumë për atëj që përgatit për atë dit, këtë dynja është një orë, pra ndhe e bëje të binden dhe e Allah, të usë Allah në më dhurët në mbyllët të jetë në punë mirë, alë, të rrisë një kanë.